«Біля вах он ти писала? Замилуєшся!» «Сподіваюся, мій напис допомагає!» «А як же! До того ж скоро літо, клієнт масово скидає жир і потребує моїх послуг. А зранку ще я до лісу зганяв, квіти нині теж у ходу». «Багато продав?» Софійка вирішила не питати, коли все-таки Сашко встиг сьогодні відвідати школу. «Та трохи є!» – побрящав монетами. «Чи то розчаровано, чи то весело. Хмиз також із лісу?» Ти про дрова? Де там? Адже тільки нашими дворами пройти. Цілий кузов назбираєш. Гроші під ногами валяються, умій лише підняти. І за хвилю додав. Інша справа, що не сезон. Ех, мені б лише стартовий капітал зібрати. Я б тоді знаєш, як розкрутився. Свого часу і Софійка збирала стартовий капітал. Дуже мріяла про комп'ютер. Батьки ж затялись. Поки не купимо квартири. Нас взялася. Працювати в Сашка художником. Підписувала картонки для товару. І реалізатором за сумісництвом. Більше двох днів не витримала. На сонці нашмалилась. Ніс облущився. А вторгувала хіба на пачку морозива. Кинула це діло. Їй не вистачає лише комп'ютера. А Сашко – єдиний мужчина в сім'ї. Мама працює прибиральницею. Та й то часто хворіє. А в сім'ї ще трі малих сестричок. Якийсь здорувань хвацько скочив на ваги. «Девяносто вісім кілограмів!» – мовив Сашко. «Скільки з мене?» «А ось написано. П'ятнадцять копійок!» «Дешевше, ніж у центрі!» «Ха! Переб'єшся!» Молодик кинув Сашкові п'ятикопійчину монету і, вихопивши з відра букети карясту, перевальцем пішов далі. Сашкове обличчя палало. «Така ганьба! Ще й перед дівчиною!» «А, а, а в мене скільки новин?» Софійка мусила підтримати бойовий дух нещасно. Вона заторохтіла про гімназію, про новий двір, і його котів та собак, про тітончине заміжя, і пережиті нічні страхи. Переказала навіть казочку про русалонку, тільки очі ховала, як йшлося про принца, такого схожого на Вадима. Хочеш, наступної повні підкрадемося до тієї квартири, покругліли Сашкові очі. Ночами я вільний від бізнесу. Жити набридло, зокнула перелякано. Ні, ні, ти подумай. Ох, думаю, хіба про те, що вже додому пора, спохопилася дівчинка. Так швидко. Ну, частіше заходь. Ти ж знаєш, я завжди тут, на точці. Удома таки наполохались. Мама і тітонька нервово зметвали тканину, по черзі термосили братика і висіли на телефоні. Софійка мужньо витримала вливання тарілки супу. Хоч мама у Софійчину миску не кидає цибулі, але суп... Від того не перестає бути супом. Витримала братикові рулади й енергійне стрибання з ним по кімнаті. Витримала й роззявлену пащу підручника з математики, з якого випав прив'ялий пучок рясту. Доню, коли звільнишся, полізеш до шафи. Треба дещо знайти. О, з радістю, хоч і до шафи. Заховатись і пересидіти цю колотнечу. Прабабусина шафа не проходила в двері колишньої квартири, тож була зборищем старих речей у підвалі. Тато давно мріяв її реставрувати і зробити лялечку, тому в нове житло шафу таки пропхали. Під час переїздів у міст шафи неодноразово розпихався десь по ящиках. Навряд чи тепер хтось його відтворить. А от широченну, на всю довжину шафи різьблену шухляду не чіпали. Вона бо замикалась, але мама загубила ключа. Тато ж не хотів псувати старовинного замочка. Довелося тітоньці Сніжані поурудувати своєю легкою рукою, потицяти невидимкою, і шухляда відчинилась і замок оцілів. А що шукати? перепитала, коли тітонька поспішила до вітальні. Коралі, Софія, коралі. проспівала сніжана, яка вже встигла вскочити в сукню для примірки. А мама, підметуючи поділ, повідала, що кожна жінка їхнього роду підвинець одягала коралі. Намисто дісталося ще прапрапрабабі. Відтоді. Передавалося з роду в рід на щастя. Хоч Софійчина мама чомусь його всерйоз не сприймала. Вдягла тільки з поваги до реліквії. А по весіллі відразу кудись поділа, здається таки до шафи. Якби не сестра, хм, чи й згадала б. Стара шухляда неохоче з басовитим рипом вилізла на світ божий. Комедія проріпіла щось ніби корралі. Хитрювща знає, що шукатиму, подумала Софійка. В очі перснуло пелюкою. Дуже зворушлива спадщина. Піти прозвітувати. Щедро сиплючи потирухою, потягла скарби до вітальні. Одяг виявився ще пра-пра-пра-пра. Швидше віднеси його на смітник.